І якраз тоді я і збагнув, що хтось промовив моє ім'я. І знову відчув дотик козиря. Натягнувши вішки, зупинився. «Так, це був Джуліан». «Рендомик, де ти?» – запитав він. «Доволі далеко від Амбера», – відповів я. «А що? Чи намагався хтось вийти з тобою на зв'язок?» «Останнім часом ні», – сказав я. «Але хтось силкувався викликати мене вчора. Я був зайнятий, тож не міг відповісти». «То був я», – відповів він. У нас тут виникла певна ситуація, про яку тобі краще знати. «А ти де?» – поцікавився я. «В Амбері Недавно відбулося кілька подій. Наприклад, татко кудись на надиво давно. Ніхто не знає, де він. І він так робив і раніше. Так, але тоді він залишав накази і передавав комусь свої повноваження. Раніше він завжди чинив саме так. «Справді», – сказав я. «А давно це коли?» «Понад рік». «Ти що, зовсім нічого не знаєш про це?» «Я знав, що він зник. Джерард колись про це згадував». «То й додай до того часу іще трохи». «Торопав. І що ви збираєтесь робити?» Цьому і проблема. Досі ми вирішували питання в міру їхнього надходження. Джерард та Кайн і далі керували флотом згідно з батьковим наказом. За його відсутності вони мають право самі вирішувати, як їм діяти». Я знову взявся патрулювати Арденський ліс. Центральної влади, яка б судила, приймала політичні рішення, чи говорила від імені всього Амбера, нема. Отже, нам потрібен регент. Ми можемо зняти для цього карту, я гадаю. Ось це не так просто. На нашу думку, тато мертвий. Мертвий? Чому? Як? Ми намагалися викликати його через козир. Повторювали спроби щодня протягом останніх півроку. Жодних результатів. Що думаєш? «Я кивнув». «Можливо, він і мертвий», – мовив я. «Але ти не припускав, що він міг влипнути в якусь історію. Є ж ймовірність, що він потрапив у халепу. Скажімо, його ув'язнили. Це теж могло бути?» «Темниця не перепона для карти. ніщо не перепона. Він міг би викликати на допомогу тієї ж миті, коли ми вийшли б із ним на контакт». «Не сперечатимуся», – відповів я. «Однак постійні думки про Бранда змусили мене продовжити». «А якщо він навмисно розриває контакт?» Навіщо? М, «Гадки немає, але це можливо. Ти ж знаєш, наскільки він таємний чи що до дечого?» «Ні», – відрізав Джуліан, – «твоя версія не тримається купи. Він точно залишив би накази своїм потенційним спадкоємцям». «Значить, чхати не причини та обставини. Що пропонуєш?» «Хтось має зайняти трон». «Звісно, я від початку розумів, навіщо потрібен був цей діалог». Просто слушна нагода перейти до справи. Випала тільки зараз. «Хто?» – запитав я. «Ерік, здається, буде найкращим вибором», – відповів він. «Насправді він уже кілька місяців править. Залишилася тільки формальність узаконити його правління». «І не як простий регент?» «І не як простий регент. Розумію, ось воно як. Стільки всього трапилося, поки мене не було. А якої ти думки про Бенедикта?» Здається, він щасливий там, де перебуває зараз, десь серед тіний. А він що думає про всю цю затію? Не зовсім схвалює її, одначе ми гадаємо, що на міру опиратися він не має. Це б надто все заплутало. «Розумію», – знову повторив я. «А Блейс?» А вони з Еріком добряче посварилися, через це проте Блейс більше не керує військами. Він відбув Замбера місяці втритому, що, правда, може зашкодити пізніше». Але до того часу ми вже будемо готові. Джерард Каїн. Вони підуть слідом за Еріком. Мене цікавить, що робитимеш ти. А дівчата? Джуліан знову в плечима. Вони приймають обставини без опору. Жодних проблем. Корвін, наскільки я розумію. Нічого нового. Він мертвий. Ми всі це знаємо. Його гробниця століттями припадає пилом і заростає плющем. А коли й живий, то навіки порвав з амбером. Нічого нового. «Але мене цікавить, на чиєму боці будеш ти!» Я гмикнув. «Навряд чи я займаю настільки важливе становище, аби моя думка хоч щось важила!» «Нам треба знати її зараз!» «Я кивнув! Я завжди вмів визначити, звідки дме вітер!» – сказав я. «І ніколи не пливу проти нього!» Джулян кивнув мені у відповідь і всміхнувся. «Дуже добре! Коли коронація, припускає мене, теж запрошено?» А вже ж, звичайно. Одначе, дату ще не встановлено. Досі залишається кілька дрібничок, які треба владнати. Коли все владнається, один із нас зв'яжеться із тобою. Дякую, Джуліане. Буває рендоме. Перш ніж продовжити спуск, я довгенько сидів на землі схвильований. Скільки часу Ерік продумував це? Запитував себе. Більшість політичних інтриг в Амбері могли виникнути дуже-дуже швидко. Однак природа ситуації вказувала на те, що за нею стоїть тривале обмірковування і планування. Природно, що я почав підозрювати, може саме цей мій братчик винен у брандових негараздах. А я також не міг позбутися думки, що він причетний до зникнення батька. Це, звісно, потребувало б певних зусиль та передбачало б облаштування справді дієвої пастки. І чим довше я про це думав, тим більше схилявся до думки, що це все – Підлаштував Ерік. Я навіть пригадав деякі старі чутки про його участь у твоєму власному зникненні Корвіни, але ось така з місця в кар'єр я нічого не міг придумати. Поміркувавши це, вирішив, якщо тепер сила на боці Еріка, варто залишитися з ним у добрих стосунках. А все ж таки, завжди варто ознайомлюватися з різними поглядами на події. А я напружив пам'ять, щоби пригадати, хто міг би мені підсобити». Міркуючи в цьому напрямку, я озирнувся назад і вгору, аби ще раз оцінити висоту гори, з якої нещодавно спустився. Щось привернуло мою увагу. Біля самої вершини кілька вершників. Вони вочевидь їхали тією ж дорогою, що і я. Мені не вдавалося точно порахувати, скільки їх, але під близько дюжини надто вже велика група людей їхала на конях саме тут і саме зараз. Щойно помітив, як вони спускаються там, де спускався і я. У мене закололо в шиї. Що як? Що як це ті ж самі типчики, а? Бо як виявилося, це вони і були. У двобої я міг би за виграшки здолати такого. Навіть кілька екземплярчиків не становили б для мене загрози. Проблема не в тому. Справжнім холодом пройняло від думки, що хтось, як і ми, вміє маніпулювати тінями на дуже хитрий лад. Це означало, що хтось утнув штуку, яка все життя здавалася мені фішкою тільки нашої родини. А зважаючи на те, що ці паскуди ще й брандові наглядачі, їхні плани щодо родини, принаймні частини її, зовсім не видавалися доброзичливими. Я вкрився потом від думки про ворогів, які можуть дорівнятися нам у нашій головній силі. Звісно, вони перебували надто далеко, щоб я міг чітко визначити, хто ж це був – але якщо ти хочеш перемогти у грі на виживання, необхідно врахувати кожну ймовірність. Невже Ерік знайшов, підготував або створив для себе особливих істот, наділених такою здатністю? Крім тебе й Еріка, Брант був одним з головних претендентів на престол. «Звісно, я не мав нічого проти тебе, дідько. Матері його ковінька. Ти знаєш, про що я? Маю розповідати тобі про це, щоб ти розумів, як я розмірковував тоді. От і все». Тож бренд мав непогану основу для подання заявки, якби, звісно, трапилася нагода зробити це. Про тебе ні слуху, ні духу, а він був головним Еріковим конкурентом, якщо казати про юридичні формальності. Якщо додати до всього його становища і здатність цих типів мандрувати тінями, Ерік видавався мені все моторошнішим. Ця думка мене лякала навіть більше, ніж вершники за спиною, хоча й вони не додавали втіхи. Я надумав утнути зараз кілька штук. По-перше, поговорити з кимось із Амбера, а по-друге, допросити його забрати мене через козир. Гаразд, рішення прийнято. Джерард видавався найбезпечнішим варіантом. Він помірковано відкритий, нейтральний, найчастіше чесний. Із усього, про що повідомив Джуліан, роль Джерарда видавалася пасивною. Він не збирався активно опиратися Еріку, бо не хотів провокувати ще більше проблем. Але це й не означало, що він схвалював його дії. Просто старий, добрий, надійний і консервативний Джерард. Обравши брата, я простягнув руку за колодою козирів і мало не зойкнув. Вони зникли.